Oparien sasoinean behigira, bete, betean, arantxa, zer opari eskaintzen naukuzu egun zuuka. Ebe emankizun bat, eh? gunero bezala opari bat baita, itztaputz, ados zira. Eta ez bazzteados ere horrekin egin beharko, ez dut beste oparirik zenzaten zuleak. Zer beri munduan, Katalunian hauteskonde eguna dutela eta hau ez da guti. Poliziaren bortizkerierik ez momentuz? Bon, salbo hauzibide berriak izango zirela adirazi baituteen, aski diada adibidez ilegalzat jutzen baitute dolako zarbait. Ah, eta presondegian den Oriol Junkeraz, bera zigortu dute, irratian elkarrizketa bat egitegatik uri egune egun, hori eh? Kataluniako gobernuko lehendakari dakari orde dela, presondegian dena Oriol Junkeraz. Zigortu dute, kartzela zerbitzuak bost egun, eko isolazioarekin. Iso eh? uh, irratian eman elkarrizketa gatik, irratiak eh, jakin arazi duenaz. Eta poliziaren indarkeriarik ez, oro itaraziz espainak dituela galdegin. Bozak, eh? berriz egitea egun. Eta prentsak horbiletik segitzen du. Informazioa zuzenean emaiten du. Bon. Gero ezta, eh, ezta dena erraitenan, lala ere, telebiztean, eta oino gutio eh, bai, pozik zarela bozkatzera joaitea, joaitean eh, bai, ahal baitzila, segur izan ez, etxela sartuko zarela poliziaren kolperik gabe. Telebizta erre portalari bat, ikusten da bideu untan. Bozkazale batekin hitz egiten, errizketak, bakizo ez uzen ezkoak. Galdera egiteño, soinda desbergdintasuna urriaren leheneko boskatze egunarekin. Hmm, bueno, gero, eh, se katzen duenek, eh. Ba hori, ez gaur... Shst, hori esinda erran, ¿y cómo te parece la diferencia entre el 1 de octubre y las elecciones de aquel día y las elecciones de este día? Bueno, gracias a Dios no tengo que preocuparme de si voy a volver a casa bien o no porque hay aquí unos salvajes que me van a pegar o levantar del suelo por bueno, las orejas Jano, que le vi yo no aquí en dispuesta. este mismo con mis ojos. Jano, y, bueno, Jano, pero voy insultar a la veis, policía opiniones española para todos. en este momento no. El Elkarrizketatuak erraiten duelarik minik gabe esartzen ahalko dela etxera gaur, ez paititu salbai batzuen zuen dieztuak jasanen, platoan den aurkezleak dioe, ez duela hori unzuten ahal, ez du ahal poliziaren kontra irainik ezin dela onartu. Ba, alta, egia erraiten zuen, ez. Eh, Bo, pasagiten informazio interesgarrietara Marx and Spencer marka sintsua da guri pentsatzen du gazu inutilak, wakakate bat salttzen du erdiko esurik gabe zergatik besobera jende baita herria mozten duena ezugori kentzeko, momentuan. Genera da, eh? geroz eta jende gehiago bada herria moztura undi batekin agertzen dena aguakatea mostelakoan arazo honek. Izenbat ere badu pentsa abokado hand Espainian azten den aguakate mota hori beraz saldu. Kodute milezker, bon eta denak ultra konektatuak baitziste zoin da zuen pasaitza emailetan edo lako xare sozial eta boa ezo yukatu. Bat biru lau bosei? Kau piratato zaiten alhal daski hau milioika pertsonek behar ideia dute pasaitz simple bat ez dutena antziko logikoa da. bat biru lau bo sei. Jakin munduan gehienik erabiliaren pasaitza dela. Bilagena password edo pasaitza hitza bera. Eta olas egtzen du, Bal biru lau bo sei ere zaiten alhal da, edo kuerzi eta behatzigarren posizian futbol, Eta bai, segur naiz euskaldun batzuk edo pilota bautela. Eta amargarren posizioan, I love you, wow. Eta hogeita amargarrena, Robert, ah. Piraten iztegietan sartuak dira pasai itzoliek, informazio praktiko bat txalentan. Zuek, egin nahi duzuena horrekin edo zuen pasa itza aldatu edo piratatzen nasi. Eta? Eh? EHZ eta beraz aktualitatean egun ere, prentxaurreko egin dute erraiteko beraz ondoko urtean festivalik etzele izanen, zerbait bai izango da, baina gogo eta eta usnarketa bimila eta begira. Ementxe, Willis Rimang kantaldea. ETA FESTIBALA beraz 2000 eta emez sortzian ez da izanen ondokortan oren jikindar berrituagoa etortzeko elburuarekin LASTER FRET BERUET gurekin izango da ABEREREN proiektu musikala entzunara zeteko bainan lehen ikentzulearen iritzian Laura Irigarai, zuri? Entzuten da, multinazionale kontsumitzailea manipulatzen dutela, sobera sine txigabe zeinetan, eta diende informatua izanez, menturaz azkajagoa girela pentsatuz. Baina, hasten erradik informazioaren antolaketa begiratzen, dena argitzen da. Frantzesz Prentzsabantzu guzia, miliarderen eskuda. Zeinetaraino? Prentzsabaitzaren euneko larogeita hama jat, telebistean euneko behoita hama bosta, eta izatien euneko beho goia, amak miliarderen eskuda horietarik bost Frantziako hamar aberxeenetan dira Erokia bat iuri du. Noraz, luxusko enpresa jamamendu, telefonia, obra publiko enpresa talde handien jabe horiek hainbesterako eskuarttzea dute egunero eskupean dugun informazioan ez bana kontrolatzeko. Iritsi publikoa egiten duten tresnak baditute la Sinechi prentsa horiek zintzoki berendiabean multinazionala kritikatzeko ahalmena dutela. BFMTV Patrick Drairena da. Bere izena Panama Papersen atera da. BFMTVko animatzaile batek espikatu du. Draik bere burua defendatu zura eta normala zela. Sozitate bat batzula baina pitzik ilegalik. Animatzaileak ondo hori oztatu du galdeginez metodo hona zenetz, izen horiek hola ateratzia jendek defentsa manelari kukangabe. Kategusiak ez badituzte, badituzte produktzio etxeak. Ola adibidez, Franz Bosteko sedan er, lagardertaldeko produktzio etxe batek du egiten. Eta zer aldatzen dut trataturiko gaietan, badira adibideak. M6eko nagusiak, Nikola de Travenok, aitortu du telefoniari buruz, kapital bat ezestatu ukanik, bezero baten ezdesaraineraz teko. Orain dik bitxiago politikarekin nashten zirarik miliarder horiak. 2013-ian, eko gokazetariak zarkozik dieberen diabe behiaren izena diakin arasi. Bernak ahno lagunadu, kaxikanaia, martain buigekin berelean ezteietako lekukoak zituen. Eta daso ere bezeroa du abokat bulegoan. Edozei einetakoa den ere, abera txoriek politika eta prentsaren gainean esko hartzea badutela bistakoa da nola pentsa politikari horiek eta prentsa jende sumearen alde ari direla. Bankuak ere badituteberen prentsak. Kredi mutualuel Frantziako ekialdeko lehen pretsa taldearen ta jabe bakaja da. Prentsa askatasuna da baldintzatua miliarda jonien interesan arabera. Horiekola, gehiago ulertzen da zendako informazioko internet gune batzuetan, hainbeste insistitzen duten beren askatasun argudioarekin ordaindu behar ditugula aska egonditezen. Informazioa oinahizko eskubide bat da eta hor ere, kalitatea preziosusen ean ordaindzen ikasi beharko dugu, nahiz eta hainbeste eskaintza kitori katse maitena alden bi klikez. Laura Irigarai, mire esker hemen txentzulearen edizian, eta orain musikaren ordua, Fred Begoet, Noragoaz? Bai, gaur, bizkai aldera eramaten zaituzet, abere deitu proiektu berriaren entzutera. Akordatze. And I saw Erik Bergantza bizkaitak musikariaren proiektu begia da. Hainbat, hardcore punk taleetan ibili ondoren, gaur egun oraindik dik estrikaia talean gitarra palaidotzen duenak, izen horrekin bakarriako ibibide begi bat asten du, berak sortu kantuen eskaintzeko. Zaunkadatoz harin izineko disko hau, a bere bezala ateratzen duen lehena da. izanik ere, diskontako kantuak, erik bergantzak berak, gitarrarekin jortu ditu etxean. Entzuten nituen joktale gehienek, kantu lasaiago edo bertsioakustiko bat edo bertze bat dituzte. Adibidez, ohartu da Oskerduko Bob Mould edo Dinozor Junioriko J Masis eta Lou Barlow bezalako artistaek, kantu akustikoak egiten zituztela jokaren jarrera eta intentsitate berarekin. Hortik etorri zaio, Kantua hone egiteko ideia Eta batzen ere, diskoko zazpik antuetan zehar bakarlarien eragina baino, laro eta margarren amarkadako rock alternatiboaren eta grungearen eragina somatzen da. Musikalki, ahotsa, tsa eta reverb efektua baino ez zua txemanen. Salbu, diskoa esten duen kantuan, hor, gitarraz gain, basua eta bateria entzun mai daitezke. Orokorki, nahi taran oski, nahiko soinu zikina lortu du. Usaiako disko akustikoetan, kausitzen eztena funtxean. Bere bandkampo gian, artistak berak, rock akustikoa eta grandz akustikoa hitzak baiatzen ditu bere musika definitzeko. Epatu berda ere, eneko mobi diken kolaborazio bikaina, mundua sultan kantuan entzun daitekena. Autoeko historiko lan hau, Digipak itxurako CD formatu izi gari pulitan, edo digitalki lortzen alko duzue. Hortarako, webgune hau bisitzatu beharko duzue. Abere, abere atxe batekin irazten da bukaeran, beraz abere.bandcamp.com webgunea bisitzatu beharko duzue. Agurtu haintzin proposatzen hau zuet, diskoko irugaren gantua entzutea. Eze zagunera. bere deitzen da hemen entzuten genuena, Fred Berroet Mil Esker eta ondoko urte arte, beraz ondoko kronikaren zat urtagilean berriz elkartzen gira eta laster, itzaput zemankizunean guregomita Josu Juaristi, eurodiputatua izango da, iru laue gunez, melian ziren hor diputatu talde bat, egefusiatuen egoera ikusteko, maroko ipar xetasunak xe, beraz laster, egan bezala, bost Euskal Herratietan berriak zurekin bernaetar gain. Atxaldeon guziedi eta jon paroten bosgarren balintzapeko galdea deia uzitegian aztertu dute egun, erabakia otxailaren jogoita bian emanen dute, bago azeko hartarazten du prokuradorearen jarrera lotxagarria berriz ere jon paroten askatasunaren kontra agertu beita. EHZ eta festivalik ezta eginen elduden urtean hojaito jaz festivala ezestatu behar izan zutela aro txagarengatik, eta paradaz baliatu dira jadanikaitzinetik ere abiatu zen gogoetari segida emaiteko, bi mila eta emerezirako, proiekto berri bat muntatzeko, ahal bezain bat laguntza hilde bildu nahi dituzte goguetatzeko, eta, heldu den, edo 2000 eta emeetzian dute Ipare Euskal Herriaren neurriko bat egitea. Donian Eloizuneko ausap ezberria biar hautatuko dute, Jean-François Irigoyen Oraiko Lehen Asuanta Hautagaida peyuko duaren segida hartzeko, iduriz ez da ustegaberik gertatuko haise izendatua izan behar luke. Siberuan bildozeko erian Otsailaren lauan bozkatu beharko dute kontseilari baten hautatzeko, pierstuesko zendu ondoan bere ordezkoa hautatu beharko du kontseiluak, baina nortarako osuan behar du izan. Saltegiak igandetan ideki, edo ez, egun hauetan ez tabada behiz hor da, herriko etxetan bozkatzen da, Euskal Herri Barnekaldean geienetan galdeginada urtean bostigandez zabaltzea, ala nola maule, herriko konxeluan gehiengoak alde bozkatu du igande juntan egu berri bezperako igandea idekirik izanen dira. Petzero Euskal Igatietan Asteuntako Petzeroa ah? Mi ez naiz hortan zartuko inoizu. Ez da, eguneko larogei, ez berrogeita marre, ez amarrez, eguneko larogeita Mikel González, pilotaria. <totipas> Petzelo saioa, ortsilale ez eguerdi eta Larun batez, sorziak eta eta igandez eguerdiak entzin. <totipas> Ugtar hilaren, hoeta xei, eta hoeta sorzian, musika txiroldia. Zerda? taldea oxatu eta breeta zortzi orennez kantu bat sortu eta grabatu ga batnin guruan. Informazio guztiak isixoren Facebook orrialdean. Iixoren de xafiari edantzun. Urterlerren hoeta xe hoeta zazpi eta eta sortzian, musikxiika chilo aldia. Hla Pe benul den sedo! pe onaren eskatzeantor Ekoi battietan i zaenninzendu den laru materan avegoen goita doan ko seko ha martanik Ewerdi io Nerekin choulatanzeko Deitu se bo hoz bezi Hiu bat lau bat baterat Eta ez hantz, er behtsu, kantu eta ipuinak hauekemanik bizikin maite dituzta la. Beraz, ibiak uitzartio, zuen omore onaren parte katzeko. euskaliratiak.eu euskaliratien web gunea. Itzeta it putz, put, itzeta it putz, itzeta, it itzeta it it putz, put, put, itzeta, itzeta itzeta, itzeta putz, put, put, itzeta, itzeta putz, itzeta, itzeta putz, putz! Put, <coughs> Prentxan gaiin nagusiak orduan uh, abiatzeko berriarekin, kataluniako gaiak berriz lehen, uh, lehenetan emaiten du berriak hau hemen titulu nagusian tenoreuntan gironan jaitxi da parte hartzea geien egoer dira harteko datuetan bos milioita erdi kataluniarek dute bosa emaiteko aukera gorko eskundetan parte hartzea undia espero da iragarpenen arabera erabaki garria izango da zenbaterritar joango diren boskat zerat hilarak sortu dira goizian izetik boska lekuetan hau da berri ulu Nagusi eta baita hau ere bi amairutik Bartzelonan egin diren Diadako ekitaldiak ikertzeko eskatu du Guarddia zibilak. Kataluña ere zuzenean segitzen du hemen argiak Kataluniako ezoiko hauteskundeetan parte hartze, Altua, oren batetako lehen datuaren arabera, oda titulu nagusiaten oreuntan, eta beste tituluazken berrietan. Noren zat dira onuragarriak eguerdiko parte hartze datuak beste inbat informazio erjamezala berrian edota argian Kataluniako eh, haute eskundetaz, eta jakin ere biak goiz berrin gai nagusi izango dugula gure gomeitek Beste gaietan berrian, aitzol idiondori eta aritz argintzonizi zigorrak batu dizkie parizko ausitegiak. Idiondori amabi urteko preso negizik gorra ez ari dio, eta argintzonizi amarr urtekoa, argintzoniz, bimilata emezoartziko otxailean aske geratuko da. Eta beste titulu nagusia gaur, berrian, argian, kaseta.eu sen eta media bazken gai nagusietan, EHS Zetarik ez da izanen bimilata emezortzian dinamika ez dute gelditzen laguntzaileak bainan elduden urtea, transizio urte zatz dute bimilata emeletziari begira dira Gaur egungo behar gai egokitu itzordu bat pentsatztzea dute xede. Argian titulu hau EHZ eta festivala bi mila hemezortzian ez egite erabaki dute indar berrituta itzultzeko asmoz EH, fe, EH festivalik. Ez bi .000 hemezorttzean hor ikazetan eduta bazken titulu nagusi. Eta milaka pertsona batu dira San Tomas eguneko azoketan gaur haure titulu nagusi berrian. Argian bestalde uh, gai nagusietan zer emandu ezkuntza sailaren eta sindikatuen arteko negoziazio Bilkurak hau da tituluna gusietan Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza publikoan inbertsioa handitzeko eta baldintzak hobetzeko azken ilabeta egiten ari diren mobilizazioen artean, Eussko Jagolaritzako hezkuntza saililaarekin bildu dira sindikatoak eta proposamen berria luzatu die administrazioak. sindikatuek egiten duten valorazioa beraz hemen argian jaagerraldak eta nabaritzen da administrazioan zerdian labek. Be beste. Kaseta eusen bestalde, gai nagusik, eh, ehatxeztaren ondoan, jonkepa parot bosgaren baldintzapeko askatasunaren erantzuna, Otsailaren ogeita bian epaileak bosgaren ba, baldintzapeko askatasunaren eskaera onartu ondutik. Prokuradoreak elegitea orkestu zuen. Parisko deia uzitegiak galdea aztertu du, egun beraz. Eta epaileak bere erabakia jakinaraziko du Otsaila bukaeran. Bagoazek, jonke paparoten askatasun aldarikatzeko elkarretaratzean tolatzen du. Sarri seiontaan ogei minutoren buruan bai beraz Maiu subian Eta media bazken ere berri antzen gainagusi, um, erramezala itzol, ondo eta aritz hargin zonizen uh, presondegi zigorrak eta bereziki uh, zigoren bateratzea. Hemen, media bazken. Eta zidoestekin bukatzeko prentsa itzuli hau, jironden uh, futbola zaregira beraz, Guvernek ordezkatzeak uh, txoke bat sortzen al-ote luke galerazku ikura ordo nintes ato bali mazizte, ramenzara zuduzten duzu eta bestale landesetan uh, gripe ahiskubat edo sumatze bat, uh, bat berdin uh, aate edo egazti gripiaz ari hemen aate eskuntza batean balitaike belduja beraz H bost birusa agertu liteikenik zudo esten beraz bicarren gai gisa Hemen txeginituen, jentsa aipamenak tenore untan. Horreitara zten laster amar bat minuturen buruan, gurekin izango dugula, maia muruaga, bai, osteguna da, kantuzkantu aipatzeko eguna, baina lehenik gure gumitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, obskali ratietan. Afrikako erri desberdinetatik iaz joiten direnak, alduten maneran, trabeskatzen dituzte, muga desberdinak, greziatik, italiatik diario bat baida, baina geroz gehiago ere, naiz eta jadanik uh, senditzen zen diario hori, marokotik, magrebiatik, pasatzen saiatzen dira ere, Espaina ego aldetik pasatuz ondotik, eta miliatik ere pasatzen dira, hori Afrika ipar aldean kokatua den gune bat da Espainiari lotua den melia egia eta bertara urbildu da asteuntan ez keko Europarlamentari talde bat tartean josu joaristi gurekin duguna egun hona. Bai egun EH bilduko hautetia beraz zirazu Europan ordoan Zergatik auto hori egin duzue hor, e, igandetik beraz atzo arte, meli jarrat e, joaitea? Bueno, ba, eskerreko e, taldeak, orde eskerretzak izan ditu, e, legal honetan, ba, Europa da, e, zarbide o zarreda diren leku guztietara, bueno, ni guztietan egonaiz, bai, Turkian, bai, bueno, Sudanen ere ikusteko hango, e, egoera, Libiaren hola pasaten ziren ikusteko, Grezian, Eh, Ugartetan pare bat eh, aldiz, Jordania nere, Kalen, Lampedusa, Sisilian, eh, Mendebaldeko Balkanetako eh, bidean. Eta, eta, bueno, badakigu, eh, Libiako egoera eh, beldurgarria ikusita, gero eta jende gehiago ari dela hor Marroko zingurutik, eh, Melilla aldetik, eh, pasatu nahian eh, Europara. Eta, bueno, hori ikusi egin nuen, bagenekien egoera larrian zala, bagenekien jende asko zegoela eh, zai, eh, afrikar asko zegoela Europara pasatzeko zai, eta bueno, eh, ikusi nahi genuen eta informazioa pizkabat eh, gorkutu, gero ba, behar bezala lan egiteko bueltan Europako parlamentuan. Mm. Uh, Ordoan, ikusiz hainbat lekutan egona zarela jadanik, uh, zure inpresioa beraz, meli pasa ondoan eta marokoko parte batetik ere? Bueno, Melian ikusi duguna da eh neurri batean e, egoera ikuste sinia dela edo ikustezin sin e, dihurtu nahi dutela. Melillaan, bueno, azkotan entzengo zenuten, hasi bat altxatua dute, eh Marrokorekin Melilla oso txikia da, 12 km² karratu besterik ez. E, ezi e, ikaragarria buelta, buelta osoan 6 metroko 6 bat edo ez oo ez bai eh gune batzuetan e, txikiagoa beste batzuetan sei metrokoa baina, baina altura baino gehiago eta hesi e, anitzak direla hiru hesi daude eta, eta zulo bat pozo bat eta Marroko saldean laugarren hesi altzatzen ari dira era bat militarizatua dago Eta bueno, hortik or eh, eh benetan eh, zaila da egote dira alegia normale, baina gero ta eta gehiago itsasoz pasatzen saiatzen dira, Bai Melilara edo zuzenean eh Europara, kontinenterar. Ezatu espainoletik ordun, Melilan ikusi duguna alde batetik da eh, kalean eh, nola bizi diren eh hamnakak adingutzeko mutilak, batez ere maroko eh Zerri batean sartzeko, sartzeko zain, eta gero ongara baita, bueno, Zetian eh, errepusatuen eh, kampamenduan, Melilla Barruan, bere Zaspirion bad lagunentzako prestatua, eta mila boste honetik gora daude, eh, berdin magerbiarrak eta eta gero Zajaratik beherako eh, Afrikarrak dira gehien bat, emakumeak, aurrak, eh, denetik. Eta gero, ba, adien gutxikoentzat, batez ere Maroko, Maroko harrak denak, ba, adin gutxikoentzat dagoen beste horlako zentru batean e, berdinera bat e, e, saturatua, jende zmutile zengainezka eta oso baldintza e, txarretan. Eta ikusten duguna da, ikuste bueno, ba, ikustezin e, bihurtu nahi dutela egorari guztia gobernu espainolak E, izkutatu nahi dula hori, Europar bat ere horrekin e, konforme dala, eta horren guztiaren atzean dagoela baita, ban baroko harren e, konibentzia edo, edo implikazioa edo konplizitatea. Hor mm. bai, azkenean, zentro um, desberdinetan bisitak egin dituzue, setiako zentro hori, hau zen da irudi bat golf zelai baten ondoan dela eta ez? Bai da, setia sentru hori dago golf zelaiaren eh, onduan bitxia da mililla, zeda golf zelai eh, izugarri bat amaboz eh, base eh, militar guztia amabi kilometro karatutan mm. bat eta gero setia hori ba, golf eh, zelai ondio horren eh, pareparean eh, onduan mm. aldamenean. Hor, irudi hori, eh, Jose Palazonek eh, atera zuen, gure aspaldiko laguna, eh, delegazio bidei honetan ere ongara Berarekin, eta, bueno, Joseko garbi zuen, eh, aprobetxatuz, ba, ezia golf zelaia eta zetia alkarren gainean daudela, bueno, ba, irudi potente bat behartzela hartzela bat, ba, jendea esnarazteko, ez, eta, bueno, irudi ikaragarri hori lortu zuen mm. bere bai. Azkenean, irudi horrek dena erraiten du, ez? ikusi bai, bai. duzun egoera desberdinetan ere fusiatuak Europan, Zehar, Afrikan e, eta beste hor e, mm. dena erraiten da, ez? Batzu bai, ezin bai, bai, bai. biziz eta bestek segitzen beste gabe ez duen bizi batean, ez? Hori da, bai, bai, bai, pentsa, e, melean e, ez dute buru gehi gehiere eta eta errefusatuen kampamenduan dagoen e, ura beresedatzekoa dena eta ezto eratik ere e, karia du ikaragarri tauzozultidade txarrekoa da eta eta aldamenean dago bakolselai ikara ikaragarri bat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 kanporatuak izan arte baina gea da askota eh, asko, asko eh, eh, estatu espainolea, osea kontinentera bidaltzen dituztela geroan zentro oraindik eh, okerrago batzuetan egoten dira eta azkenean deportatuak edo, edo edo kalean gelditzen dira baina beti ere ba deportazioaren mehatxu mehatxopian, eh? Mm -hmm. Ta beste, eh, egoera bat eh, oraindik beldurgarriagoa da hor Melilla kanpo baina oso gertu Nadorren Mai. Nador erritik eh, amarr bat kilometro da, hor eh, mendia da, eh, basoa deitzen diot, eh, baina, bueno, da, pino txiki batzuk, eta hor bizitera, horrein irumila lagun mendian, oso egoera txarrian, eh, plastikoekin, eta amantza gutxi batzukin, egindako dendatxu eskais batzutan, eta hor bizitera, haber, eh, Europara salto egiteko, eh, patera baten, untzi txikiren baten salto egiteko, pasatzeko aukera duten edo ez, horreindu bar dute horretarako jakena, mafiek eta lanean e, jarraitzen dute, eta bueno, eta jarraitzen dute, ba, Europar batasunaren politikak azkina hortara guntatzen dituelako lako, ez. Eta hor, justuki, mendi hortara ez urbildua lizan, ez, naski? Ez, ez, segurtasun arazoak zeuden, bueno, bagenekik gulako e, e, Marrokoko gobernuak edo edo barne e, saileko e, poliziaren indar bereziak, e, bidaliaak e, zituztela guk igo bar egun horretan heeguraldia ere oso ettxaraz zen bai uki genuen aukera nadorren bertan menditik e, hexitako batzuekin e, egiteko batez ere emakumeekin e, bortsatuak izan diren emakume batzuekin eta poliziaren e, kolpeen ondorioz, baluri eh haundiekin ikusi egin dituen emakumeekin, ez? Berei kontatu ziguten eh nolakoak izan hor eh, mendian, bizibaldintak nolakoak ziren eta gonen deskribatu dutena, bueno, ba, ba, benetan eh, latza da. Azkenean ere ojo hartzen gira edo bilan bat egiten albalin bada, olako muga guneetan ejefusiatuak pasatzen saiatzen diren guneetan. Bortizkeria eh, ba, polizia indaren gen joka moldea delala eh, ba, egokiena edo azkenen bortitza izaiten dela ez. Ba, eta, eta gaina polisi e, indar bedeziorren horren e, jarrera oso, oso, bortitza, oso bortitza da. Egunero igotzen dira, hori izandako dako, irumila bat e, lagun daude, pertsona daude hor, kanpamendu desberdinetan, mendian sakabanatuta, eta egun baten tokatoko saio, eta aurrenguan beste bati e, hor azkenean polisiak egiten duena da, e, oso era bortitzean dituzten den da guztiak e, txikitu, Jendea atxilotu, gizon emakume, berdin da, e, dupitzen dituzte ornadorringuruan bizpairu egunetan atxilotuta eta gero autobuz batzuetan sartu eta marokoren egoaldera e, bidatzen dituzte. Ba, Ornadorretik mele jengurutik 2.000-2.000 kilometrotara. Bero, pertsona haiek azkenean berriro seiatzen dira, berriro igotzen dira eta eta bueno, etengabeko... Eh, zirkulo bat mai, mai, mai. Uh, bon, Berdin bukatzeko ala ere uh, politika orokor baten ondurioa hemen agertzen da Europa, Europako parlamentari gisa zuake egin duzu bidaia hori uh, melia aldera horrekin zer egiteko asmoa duzue uh, europarlamentuan Bueno, va ba, betiko lan egiteaz gain ekarri ditugola etxekolan eh zeat batzuk eta besteak beste ikertu nahi dugu e, Marokoko poliziak erabiltzen duen ekipamendu material e, represivo e, autobusoei gero e, errefusatuak e, pertsona migratzailea refusatu hoiek hegoaldera e, e, deportatzeko erabiltzen dituzten autobus hauek e, nor finantzatzen dituen, ze jakin badakigu ez dituela Marokoko gobernuak eh, ordaintzen beraz bi aukera dut edo, edo gobernu espainola da zuzenean edo Europa erbatasuna eta horlako lehan zehatzak ere baditugu ba, egoera eh, asko zorrotzago eh, salatu izateko. Ba, lana izango daz? Azken ean bai bai, bai, bai, bai, bai egoera eh, berean jarraitzen du eta inguru hortan okertzen, okertzen ari da eta oso oso begibiztakoa da bertara joan ezken mm. Josu Joaristi, egan bezala europarlamentaria eh, Euro gurekin genuen eta beraz uh, sartu berriak, meliatik, uh, mire esker gurekin egonik. Uh. Bai, zueditza egatik eta horret gora hartan. Itze taputz, hatxaldeko bostetatik seietara, arantza ididarekin, obskali Eta itze taputz, agurtu haintzin gurekin maia muruaga, hatxalde Arratza leonarantza. Negu berri hon. E, negu berri hon hori. Bai, gauk. Gauk, abenduaren hogeita batada. Bai, bai. Negoan sartzen gira. Negoan sartzen gira. Eta Egu bai. Egu berriak orditugu, bai. Eta egunak berriz luzatzen, xiko dira, gauk tika uh -huh. Eta berri hona da ez? Bai, bai, ona edo dakit. Boa, niretzat bai bintzat. Egun bat gehiotan ez zako, zesaten. Olala, oh, zebiziadoz hon, maia. <laughs> Apreciatua, lako baina ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, eh, bon, orduan, bihar, kantuzkanto eman kizunean, eh, zurekin, aurtengo, azken eman Bai, aurrengo azken emankizunaren zat hiru gonbidatu izango ditugu gurekin Aha. eta eguberriakor bait ditugu ba Olentzeroren kantuak entzungo ditugu Olentzero kantuz dialgiadi Baionara izeneko CD eta DVDa. Aipatuko baitugu hiru gonbidatuak zeintzuk diren? Ba Maialen Errota bere, Patrice Watson eta Aitzol Salaberria. Ezakiten entzun duzun CDa? Dantza. Egeran Ez. Ez. ez. Bihitze ba, zerrenen dugu, irure honda laroi eta malau parte hartzai inguruk, eh, ba, parte hartu zutela proiektu haundi honetan, eman aldi berezi batezken izuteniaz eh, baionan eta horren emaitza ekarri dute zedera. Olentzeroren kantuak badira, batzuk eh, ba, ohikoak diren kantuak, beste batzuk sorkuntzak eh, direnak, eta hori guztia deskorrituko dugu bihar. Ados, biarra txaldeko lauetan eta larumatean batean, bostetan? Hori da, putzen bildumen bildumaren ondotik. Hori sebera, ebe ongi horrekin akortzen beraz, kantu batekin sustut, ze kanturekin? Bai, bai, agian porru saldarekin, holako nasketa folbit batein baitute, kontzertuaren amaieran eran, ba, hori sebera, entzongo. Ados, ebe izanuntza, maia, bai. bestetaldeak te? Zanungi, haio. Haio. Zkantu-zkantu eman kizunean gehiago entzuten alko duzue lehen zero eta beste. Hitz eta putz eman kizuna hartan bukatzen daga horko eta aurtengo ere behi egiz elkartzen gira lagila astapen horretan ezkezkatu, eh, bakantza pixka bat behar dugu denek eta anartean asteuntako txagena, oberen abeste guzia larumatean atxaldeko lauetan eta igandean guerdiko tarte hortan berien ondute giustu justuan eta beti, eh, euskalirratiak puntu eus, webgurean, izanuntza, seiak euskalirratietan!